și în cer și pe pământ, el om și sfânt. Emisiunea Creștină de radio, Evanghelia Lumina Vieții, își întâmpli în ascultătorii cu prilejul lecțiunii numărul 7. Prin intermediul acestor lecțiuni, noi parcurgem noul testament al Domnului nostru Isus Hristos, acompaniați de un mănânc de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Niculiță. Programul de astăzi se deschide cu ocazia citirii versetului 23 din Evanghelia lui Matei, capitolul 1, după ce mai întâi vom avea povestioara nelipsită din cadrul emisiunilor noastre. Să o ascultăm! Nu este, de fapt, chiar o istorioară, ci este un mic dialog angajat între un necredincios și un credincios, intitulat Să vezi pe Dumnezeu. Arată-mi pe Dumnezeu și voi crede în El, spunea un necredincios unui credincios vin cu mine, îi zise acesta din urmă și ieșirea afară pe prispă. Soarele strălucea pe cer. Credinciosul zise atunci necredinciosului. Acum uită-te drept la soare! Cu neputință! Toată lumea știe că nimeni nu se poate uita la soare fără să ajungă orb. A, cu adevărat? Și dumneata vrei cu tot din adinsul să vezi cu ochii pe cel care a făcut soarele? Iar acum, după un cântec care marchează intrarea în lecțiunea de zi propriu-zisă, haideți, iubiți ascultători, să vorbim tocmai despre întruparea celui a ce a făcut soarele, întrupare care a avut în vedere readucerea noastră în patria cerească, unde soarele nu apune niciodată. Vreau să-ți spun, amice, totul despre Iisus Cum în el aflat am prieten minunat Ia să-ți spun cum Iisus viața mi-o salvasă, și-a lucrat în chip atât de minunat, nu există prieten ca. O trebuie de Haideți așadar iubiți ascultători să dăm citire versetului 23 al capitolului 1 din Evanghelia după Matei care astfel glăsuiește Iată, feceara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel care, tălmăcit, înseamnă Dumnezeu este cu noi. Trei gânduri principale se de aici. Întâi, Duhul Sfânt își pune sămânța adevărului său numai în sufletele feceare, Numai sufletele feciare pot naștere pe Emanuel în ele. Numai sufletele feciare care nu știu de alt bărbat, pot fi fecundate de Duhul Sfânt. Orice suflet poate fi stare de fecioară, dacă renunță la tot ce a iubit mai înainte de a se întâlni cu Hristos, dacă se leapă de tot ceea ce înainte i-a fecundat mintea și inima, dacă se desparte de orice, așa zis, bărbat, adică de orice învățătură străină și de orice păcat care îi stăpânea viața lui. Al doilea gând. Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi. Lincoln, unul din marii președinți ai Statelor Unite, spunea Prima chestiune nu e dacă Dumnezeu e cu noi, ci dacă noi suntem de partea lui. Deci numai dacă putem spune că suntem cu Dumnezeu, numai așa avem garanția și avem drept să zicem și că Dumnezeu este cu noi. În conflicte nu putem fi siguri dacă Dumnezeu e de partea noastră, dar noi să fim mereu de partea Lui. Și nu putem spune că suntem cu Dumnezeu decât dacă avem pe Domnul Isus ca mântuitor și Domn, stăpân al vieții noastre. Așa că starea de față a Lui Dumnezeu în mijlocul adunării credincioșilor nu este decât prin mântuitorul, prin Domnul Isus Hristos. Alipindu-ne strâns de el Ne putem bucura de darurile lui Pentru adunarea lui Atunci suntem siguri Că Dumnezeu găsește plăcere În slujba pe care i-o aducem Numai aceia care sunt adunați în numele lui Pot prețui grija pe care o are el Pentru a nu lipsi nimic Din ceea ce trebuie unei adunări Să ne curățim dar inimile în fața lui înlăturând fără zăbabă orice piedică prin care ni se întunecă cerul vieții noastre duhovnicești dacă vrem ca Dumnezeu să locuiască într-adevăr în mijlocul nostru. Cuvântul zeu vine de la vocalele sancrite diaus, adică cer și deus lumină. Deus geniu al cerului. De aici zeus deo, adică domine deus, Ceea ce este Dumnezeu. Revenind la gândul inițial de a ne inimile în fața lui Dumnezeu, înlăturând fără zăbabă orice piedică prin care ni se întunecă cerul vieții, propunem să facem lucrul acesta cât mai grabnic și cu atât mai mult cu cât Dumnezeu însuși ne-a pus la îndemână chiar și mijlocul de a ne curăți. Mijlocul prin care ne curățim este jertfa de pe cruce a Domnului Isus Hristos. Căci trebuie să știm, cerneala cu care se scrie numele oamenilor în Cartea Vieții Lui Dumnezeu este Sângele Sfânt al Lui Hristos. Cartea Vieții este o carte veșnică și nu se poate scrie în ea cu nimic care nu este veșnic, ci de aceea s-a ales Sângele Domnului Isus Hristos, care este Fiul din Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, și om adevărat, dar fără păcat și cu sângele lui se poate scrie numele noastre în Cartea Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca numele fiecărui ascultător iubit al acestor programe să fie înscris în Cartea Vieții lui Dumnezeu prin acceptul nostru din partea noastră a fiecărui al personal a acestei jertfe ca adusă pentru noi și în locul nostru. Numai așa Dumnezeu își găsește plăcerea în noi. Și după ce am fost curățiți de păcate, să avem nadej de a venirii sale, și în de aceasta să ne curățăm tot mai mult în fiecare zi, folosind același mijloc, sângele scump și sfânt al mielului Dumnezeu, Fiului Dumnezeu, Mântuitorul Hristos Isus. Folosind orice alt mijloc, în vederea intrării noastre în împărăția lui Dumnezeu, în vederea curățirii noastre zilnice, folosind deci oricare alt mijloc în afară de acela pe care Dumnezeu ne-l a pus la dispoziție și anume sângele mielului sfânt al lui Dumnezeu, nu facem decât să ispitim pe Dumnezeu cerând să ne potorească setea duhovnicească, dar fără să ne întrebăm dacă Domnul este în mijlocul nostru sau nu, acceptând singura cale pe care ne-a pregătit-o El, Fiul Său. Versetul spune, deci, și-i vor pune numele Emmanuel, ceea ce înseamnă Dumnezeu este cu noi. Într-adevăr, Dumnezeu e cu noi în durerile nașterii, în grajd, în primejdii, în bagiocuri. Așa e Dumnezeu cu noi. Wesley a murit cu cuvântul Emmanuel. Dar nu numai evreii așteptau pe Dumnezeu să-i mântuiască, ci și alte popoare. Iată un cântec popular... Al vecinanilor în Africa de Sud Spune cântecul O, cine ne-ar întinde un lanț din cer? Nu ne-am apucat și ne-am trage de el în sus? Al treilea gând pe marginea acestui verset Ne arată cât de familiar era Iosif Logodnicul Maicii Domnului cu Scriptura Așa încât și în somn a putut recunoaște citatele ei Fie că citim cuvântul lui Dumnezeu în stare trează fie că ni se amintește în vis, el este mereu deosebit de prețios. Iosif, care cunoștea Sfânta Scriptură, s-a liniștit și s-a încrezut în cele spuse de înger în vis. Adevărul Dumnezeesc este izvorul păcii și al luminii, iar Sufletul primește Sfânta Certitudine în orice împrejurare. Versetul următor, versetul 24 de la Matei, capitolul 1. Găsuiește astfel. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastăsa. sa. Iubiți ascultători, semnul că un om s-a trezit din somnul morții păcatului e faptul că face și trăiește poruncile Domnului, face și trăiește voia și lucrarea Domnului. Un om adormit nu poate lucra nimic, cel mult sforee și deranjează și pe alții. Un om adormit în somnul păcatului, chiar dacă mai sforee cuvinte și cântări religioase, acestea nu fac nicio lucrare de mântuire a sufletelor, ci mai mult deranjează pe alții, fiind un prilej de poticnire. Iosif, deci, după ce s-a trezit din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului. Numai când ne trezim din somn, înțelegem realitatea vieții duhovnicești, realitatea lumii adevărului, realitatea puterii dragostei lui Dumnezeu. Un adormit nu poate nici cunoaște, nici lucra, nici iubi. Nu poate face nimic bun pentru că nu este conștient. Adevărata cunoștință duhovnicească o au numai cei treziți din somnul păcatului, numai ei își dau seama de realitate, numai ei cunosc binele și răul. De orice natură ar fi păcatul, el adoarme pe om și în felul acesta îi mănâncă viața, căci atât te poți bucura de viață cât ești treaz. Poetul persan Omar Caiam spune... Visat am un înțelept care îmi spunea, De ce-ți irosești viața în somn? Poate somnul să înflorească florească trandafirii dragostei? Nu te însoți cu fratele geamăn al morții, somnul, căci vei avea somn de ajuns în mormânt. Versetul spune deci, Când s-a trezit Iosef din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului. Toți aceia care se ocupă cu cuvântul Domnului și cu probleme religioase... Dar nu trăiesc poruncile Domnului, care sunt dragostea, iertarea aproapelui, etc., toți aceștia sunt încă adormiți în vreun păcat. Sfărăitul lor nu este lucrarea lui Dumnezeu. Răscumpărarea vremii, despre care ni se spune la Efesem 5.16, este o poruncă a cuvântului lui Dumnezeu, dar și ea, ca și celelalte porunci, poate fi împlinită numai de cei treji, Căci cum ar putea un adormit să răscumpere vremea? Cei ce dorm, dorm noaptea, spune la întâia Tesaloniceni 5 cu 7. Când răsoare soarele dreptății, adică Domnul Iisus în inima cuiva, nu mai doarme. Noaptea, fiind biruită de lumină, de lumina soarelui dreptății, nu mai poate stăpâni. Cine trăiește în păcat, este în noapte. În bezna cea mai neagră este un adormit. El nu se poate bucura de frumusețea luminii și de culorile adevărului. Bucuria Domnului sunt credincioșii lui treji. Ei sunt oamenii în care el se încrede și pe care îi folosește cu plăcere în lucrarea lui. În versetul 25 de la Matei capitolul 1, cuvântul Domnului ne spune despre Iosif că... El n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Adevărata cunoaștere este deci nu aceea din auzirea sau din vederea cuiva, ci din trăirea în apropierea lui și din lucrările care le face. Dintr-o anumită poziție nu poți cunoaște niciodată pe cineva cu adevărat. Numai după ce se schimbă poziția și împrejurarea, numai atunci poți cunoaște adevărul și cu privire la persoane, și cu privire la lucrări, și cu privire la idei. Iosif n-a cunoscut-o pe Maria decât după ce ea a născut un fiu. După nașterea acestui fiu, a cunoscut cu cine are el de-a face, cine este și ce misiune are ea. Un proverb spune, cunoști pe om numai după ce ai mâncat o baniță de sare împreună cunoști un pom numai după ce ai gustat roadele, din văz și din auz, nu-ți poți da seama. Am putea spune cu toată siguranța că adevărata cunoaștere este aceea care se face în timp și la care contribuie toate simțurile omului, nu numai o parte din ele. Și iarăși nu poți cunoaște cu adevărat decât prin dragoste. Din dragoste de adevăr vei putea deosebi minciuna. Cunoașterea spune filozoful Emerson, este antidotul temerii. După ce cunoști cu adevărat, nu te mai temi. Iosif n-a cunoscut-o pe Maria decât după ce i-a născut un fiu. Nu poți să cunoști nici pe om, nici pe Dumnezeu cu adevărat, decât numai atunci când trăiești cu El, când îți întrebuințezi toate simțurile, atât cele fizice cât și cele duhovnicești, și când îi vezi lucrările, adică roadele. După roade veți, punea, veți putea cunoaște, spune Domnul Isus la Matei 7,20. Spune Marele Mistic Creștin Sfântul Simeon, noul teolog, că precum cel ce stă pe malul mării,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 în afară de Dumnezeu. Numai când ne afundăm în întregime în Dumnezeu putem să-L cunoaștem cu adevărat și din El apoi cunoaștem cu adevărat și pe om și pe diavolul. Dintr-o stare de lumină putem să cunoaștem totul. Iosif n-a cunoscut-o pe Maria decât după ce ea a născut un fiu. După, așa zis, fiul pe care îl naști, adică după lucrările și roadele pe care le ai, ești cunoscut și de oameni și de Dumnezeu. Dragul meu, cum ești tu cunoscut și cum cunoști tu pe Dumnezeu? Iubiți ascultători, am ajuns acum la încheierea meditațiilor asupra capitolului 1 din Evanghelia după Matei. Cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră care v-ați luat timp să ne ascultați, vom procede la meditații asupra capitolului 2 al Evangheliei după Matei. Dăm citire așadar versetului 1. După ce s-a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, Iată că au venit niște magi din răsărit în Ierusalim. Trebuie să știm, Iudeea era o provincie nebăgată în seamă din marele și strălucitul Imperiu Roman. Cine se gândea la ea? Cine din lumea de atunci știa măcar că există? Roma, Roma era în centrul atenției tuturor, și pe lângă Roma alte orașe mari, cum erau Efesul, Alexandria, Atena și altele. După ce s-a născut Isus, au venit niște magi la Ierusalim. Nașterea Domnului Iisus în Iudea a atras atenția întregii lumii. De unde până atunci nimeni nu știa de Iudea, Ierusalim, Betlehem, deodată au venit niște magi din răsărit, adică oameni cu mare vază, înțelepți și bogați, ca să se intereseze de acest colț de lume. Nașterea Moartea și învierea Domnului Iisus au ridicat pe culmile cele mai înalte și Iudeea, și Ierusalimul și Betleemul. Acolo unde se naște Domnul Isus se face lumină. El este soarele dreptății și când răsare în vreo inimă, oricât de neînsemnată ar fi fost până atunci, deodată, Datorită soarelui care o luminează, devine cunoscută, devine interesantă și este cercetată de toți. Oricine vine în atingere cu Iisus devine cunoscut, fie prieten, fie vrăjmaș. Cine ar fi cunoscut numele tâlharului Baraba sau numele lui Malhu, robul mare lui preot, sau numele Mariei care a turnat mirul, sau numele lui Simeon din Cirene care a purtat crucea și atâtea alte nume de oameni nebăgați în seamă, dacă n-ar fi fost Iisus. Cine ar fi cunoscut Betleemul, Nazaretul, Capernaumul, Cana? Cine ar fi cunoscut micul sat Betania dacă n-ar fi fost Iisus? După ce s-a născut Iisus, au venit niște magi. Numai după ce se naște Iisus într-o inimă, vin și îngerii cu cântările de bucurie, vine și pacea, vine și lumina, dar vine și rod, vine și iuda vânzătorul, vin toți prigonitorii, vine și cerul, vine și pământul. Numai după ce se naște Iisus într-o inimă, vine înțelepciunea, neprihănirea, dragostea, adevărul. După ce se naște Isus, vine și crucea și slava. Domnul Isus este pricina ridicării, cât și a prăbușirii multora, multor lucruri, planuri, intenții într-o inimă, așa cum spune la Luca 2:34. După ce se naște Isus, o nouă viață începe pentru o inimă, așa cum a început pentru Iudeea și Ierusalim. După ce se naște Isus, vine bucuria, vine bogăția. Vine fericirea, vin magii cu aur, smirnă și tămâie. În continuare, iubiți ascultători, vom da citire versetului 2 din Matei, capitolul 2, dar numai prima jumătate de verset. Și au întrebat: Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Nu ceea ce spui cu gura, ci ceea ce arăți cu viața aceea ești. Spui că ești creștin? Ei, atunci, unde este Hristos în viața ta? Îl poți arăta ca împărat al întregii tale vieți? Stăpânește el în tine cu adevărat? Numai acela e creștin care îl poate arăta pe Hristos ca împărat al vieții sale. Sfântul Macarie cel Mare spune Vai de sufletul în care nu locuiește Hristos stăpânului, că ce este un pustiu, plut cu putoarea patimilor un loc de răutate. Magii deci au întrebat unde este împăratul? De puțină valoare este răspunsul iată, el este acolo sau dincolo în partea cealaltă sau Hristos este în cer. Pentru mine este important dacă Hristos împărățește în inima mea. Împărăția lui se poate întinde peste tot, dar dacă ea n-a cuprins și inima mea, Cristos nu este împăratul meu, iar eu zag sub păcatului, a blestemului și a diavolului. Cristos nu este împăratul oricui. El este împăratul iudeilor, adică al celora care laudă pe Domnul Isus. Iuda înseamnă lăudați pe Domnul. El nu pot fi împăratul celor care se laudă pe ei, care laudă păcatul, care laudă viața de a lumii. O, nu! El este numai împăratul iudeilor, al celora care laudă sfințenia, dragostea, pacea și adevărul dintr-o viață practică. Dacă Hristos s-a născut în viața mea, trebuie să-l pot arăta. Unde se naște lumina, totul se preface în lumină. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? În original textul sună astfel unde este născutul împărat al iudeilor. Irod era făcut împărat, Iisus s-a născut împărat. Nimic să nu fie făcut de oameni sau de puterea și înțelepciunea proprie în viața mea de legătură cu Dumnezeu, în viața mea creștină, ci trebuie ca totul să fie lucrarea Harului lui Dumnezeu, să fiu născut de El și El să fie născut în mine. Misticul apusean Meister Eckerdalt spunea că dacă vrei să-l iei pe Dumnezeu din altă parte, în afară de tine, înseamnă că nu-l ai. Dacă nu-l poți arăta pe Hristos ca împărat în tine, nu-l vei putea arăta niciodată în altă parte. Numai cine-l are pe Hristos împărat, îl va putea recunoaște și în altă inimă care-l are ca împărat. Prin lumina lui vedem lumina, scrie Psalmul 36 cu 9. Fericită este inima care poate spune cu toată certitudinea: Eu l-am ales pe Hristos în urma lucrării pe care a făcut-o în mine, și Hristos este Împăratul și mirele meu. Unde este Hristos Împărat, totul se preface în lumină, în pace, în dragoste și adevăr. Așa cum regele Midas din mitologie prefăcea în aur tot ceea ce era atins de ființa lui, cel atins de Hristos se preface și el în Hristos și la rândul lui tot ce atinge se preface în ceea ce este el. Unde împărățește soarele, totul ia soarelui. Unde împărățește Hristos, totul ia lui Hristos. Amin. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului numărul 7 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Haideți acum, în minutele care ne-au mai rămas, să dăm citire unei poezii. Am lăsat în urmă lumea Am lăsat în urmă lumea și am ajuns pe-ai slavei munți, cu iubirii, flăcări, să am orice legături și punți, Să rămânem pe vecie numai singuri, tu și eu.